Hat Jól kifektetted azt a vénasszonyt, mondtam, miközben Északfelé felé ballaktunk ólyával, el a Vityebszki pályaudvar óratornya mellett. Ez volt a legszebb és legelőkelőbb Leningrádi pályaudvar, hiába, hogy négy hónapja nem jártak a vonatok, és festett üveg ablakai be voltak deszkázva. Kemény horog volt mi, nőt még sosem ütöttem meg de most igencsak ajánlatosnak látszott. Ez volt a döntésünk, hogy így beszélgetünk, könnyedén, lezseren, két fiatal ember, aki kiveséz egy Más, Máshogy nem is beszélgethettünk volna. Nem hagyhattuk, hogy túl sok igazság szivárogjon be a társaságunkba, nem ismerhettük be szavakban, amit a szemünk látott. Ha csak egy centire kinyitod az ajtót, érezni fogod a kinti rothadás bűzét, Hallani fogod az ordításokat, így hát nem nyitott ki az ajtót. Csak is a napi teendőkre gondolsz, arra, hogy élelmet, vizet, tűzre valót kell szerezned, a többit elteszed a háború végére. A kiárási tilalom kezdetét jelző sziréna még nem szólalt meg, de nem sok idő lehetett hátra. Úgy döntöttünk, a kirovban töltjük az éjszakát, ahol volt elég hulladékfám, hogy tisztességes tüzet gyújthassunk, és egy egész kanna folyóvizem is a teafőzéshez. Nem esett nagyon messze, de most, hogy a pánik elmúlt, vén embernek éreztem magam, lábizmaim sajogtak a futástól. A reggeli az ezredesnél mesés volt, de kitágította a gyomromat, és visszatért bele az éjség, ami most émeigéssel keveredett, mert nem bírtam kiverni a fejemből a gyerek borda képét, amikor beleharaptam a fagyott könyvtári cukorkába, úgy rém lett, száradt van, alig tudtam lenyelni. Kolja mellettem bicegett, az ő lába is kikészült, de a holdfényben úgy láttam, gondja egy száse. őt aztán nem kínozzák kellemetlen gondolatok. Lehet, hogy azért van béke a lelkében, mert ő bátran cselekedett erővel, határozottsággal, míg én a sötét lépcsőházban kuporogtam, Várva, hogy megmentsenek. Figyelj csak, azt hiszem, szóval, izé, sajnálom. Elfutottam, ne haragudj. Megmentetted az életemet. Én mondtam, hogy fus. Igen, de vissza kellett volna mennem. Nálam volt ki is. Nálad volt kis, ki ja. Golja nevetett. <háh> Sokat értél volna vele. Látnod kellett volna magadat, amikor feléje suhintottál. Dávid és Góliát. <gül> Épp arra készült, hogy nyersen fölfaljon. De magadra hagytalak. Azt hittem, meg fognak ölni. Hát, ők is azt hitték. De már említettem, hogy nagyon gyors vagyok. Beleboxolt párat a levegőbe, és nyögött is hozzá, mint a boxolók. <gül> nem vagyok gyáva. Tudom, hogy ott annak látszottam, de nem vagyok az. Ide figyelj Lev! mondta átkarolva a vállamat, úgy, hogy nekem is hosszúakat kellett lépnem. Te eleve nem akartál felmenni abba a lakásba. Én voltam a vidéki marha, aki ragaszkodott hozzá. Így hát nem tartozol nekem bocsánatkéréssel. És nem hiszem azt, hogy gyáva vagy. Akinek csak egy mág szemnyi van, elfutott volna. De te nem futottál el. Quod era demonstradum, azaz, ez bizonyítani kell. Felelte elégedetten a vékony kis latin tudásával. Most már valamivel jobban éreztem magam. Kolja tényleg mondta, hogy fussak el. Az óriás olyan könnyen lyukat böketett volna a koponyámba, ahogy egy gyerek döfi bele a hüvelyk a cseresznyés tortába. Lehet, hogy nem viselkedtem hűsiesen, de attól még nem lettem hazaáruló vagy mi. Tényleg fantasztikus ütés volt. Azt hiszem, egy darabig nem rágcsál gyerek húst. Kóla vigyorgott, de nem sokáig. Eszünkbe jutottak azok a fakó darabok, meg a műanyag lepedők, amikre a lécsöpögött. Olyan városban éltünk, ahol boszorkányok járták az utcákat. Babajaga és nővérei szedték össze, és metélték darabokra a gyerekeket. Siréna bőgött hosszan, jajongva, és hamarosan a város összes sirénája csatlakozott hozzá. Jönnek a fricek, mondta Kóla és megszaporáztuk lépteinket, kényszerítettük fáradt testünket, hogy gyorsabban mozogjon. Hallottuk a délen becsapódó gránátokat, a távoli timpanon zengést, ahogy a németek megindították éjszakai támadásukat a nagy kirovművek ellen, ahol az orosz tankoknak, repülőgépmotoroknak, ágyuknak a fele készült. Az ott dolgozó férfiak nagy része már a fronton volt. Nők vették át a helyüket az eszterga gépeknél, préseknél, és a kirov sohasem állt le, mindig égett a tűz a kohókban, mindig füstöltek a vörös tégla kémények, dolgoztak az üzemek, még akkor is, ha bombák zuhantak át a tetőn, még akkor is, ha halott lányokat kellett kihordani a futószallag mellől, akiknek kihűlt keze még mindig a munkaeszközt szorongatta. Loholtunk a Vityepszki prospekt előkelő elő régi házai előtt, a fehér kőhomlokzatok előtt, amelyeknek ormáról még a cári időkben faragott, kossz szatírok vigyorogtak leránk. Ezeknek az épületeknek az alaksorában biztosan mindenhol van óvóhely, a polgártársak egyetlen lámpa körül szoronganak odalen, várva, hogy lefújják a légiriadót. A bombák már olyan közel potyogtak, hogy hallottuk a sivításukat a levegőben. A szél is fölerűsödött, bömbölve fújt át a kitört ablakú, elhagyott lakásokon, mintha Isten és a németek összefogtak volna, hogy együtt döntsék romba a városunkat. A fronton az ember már azt is meg tudja satszolni, hol fog becsapódni a gránát, mondja Kolja, zsebre dugott kézzel dőlve bele a szélbe, amely az előbb még a hátunk mögött volt. Hallgatod, Hallgatod, és tudod, hogy ez száz méterre balra fog robbanni, a másik meg a folyóban landol majd. Én a Junkerszt is meg tudom különböztetni a Heinkeltől, alig, hogy meghallom őket. Még szép, a Junkersz bőg, mint az oroszlán, a Heinkel meg szúnyogmódra zümmög. De a Heinkelt is a Dorniertől. Én vagyok a parancsnoka az önkéntes a Kólya felemelte a kezét. Megállt, én is megálltam mellette. Hallod ezt? Füleltem. Nem hallottam más, csak a téli szelet, amely már mindenfelől fújt egyszerre, a finnöbölből rontva végig a mellékutcákon. Azt hittem, kója egy bombát hal, és felnéztem az égre, hát ha én is észreveszem a felénk repülő halált, és ki tudom cselezni az utolsó pillanatban. Végre enyhült a szél, már halkabban zihált, mint amikor a gyermek abba hagyja a hisztizést. Gránátok robbantak dél felé, több kilométerre tőlünk, de így is éreztük, hogy remeg a talpunk alatt a járda. De Kolya nem a szélre, nem az aknavetőkre figyelt. Valaki zongorázott egy régi házban. Nem láttam fényt az ablakok mögött, se gyertya, se lámpa nem égett. A többi lakó nyilván lement az óvóhelyre, ha csak nem gyengültek le túlságosan az éhezéstől, vagy annyira öregek, hogy fütyülnek rá. De ez a magányos zseni itt maradt, játszik a sötétben, szemtelenül precízen, mennydörgő dupla fortisszimókkal, amelyeket törékeny kis pianisszimók követnek, mint ha csak önmagával vitatkozna, ő volna egyszerre az erőszakos féri, meg az alázatos feleség is. A zenének fontos szerepe volt a gyermekkoromban a rádióban közvetítetnek és a koncertterminek egyaránt. Szüleim fanatikus zenerajongók voltak, olyan család voltunk, amelynek ugyan nincs tehetsége a muzsikáláshoz, de élvezettel hallgatja az előadást. Néhány taktus alapján azonosítani tudtam, Chopin 27 etügyének bármelyikét, mindent ismertem Mahlertől, a líder Eineszfachredden gezellentől a befejezetlen tizedikig. De azt a zenét, amit aznap éjjel hallgattunk, még sohasem hallottam, és nem hallottam azóta sem. A hangokat letompították az ablakok, a távolság meg a szűni nem akaró szél, de az erejük átjött. Háborús zene volt. Csak álltunk a járdán, egy ártalmatlan dél ereszte utcalámpa alatt, miközben délen dörögtek az ágyuk, a holdat fátyol felhők takarták, és végighallgattuk a legutolsó hangokig. Amikor véget ért, úgy éreztem valami nem stimmel. Az előadás túl jó volt, hogy senki tudomást se vegyen róla, a művész túlságosan tehetséges, hogy ne kapjon tapsot. Egy hosszú pillanatig csak hallgattunk, néztünk föl a sötét ablakokra. Aztán, amikor már szabadnak tűnt, baktattunk tovább. Még jó, hogy senki sem vágta föl tüzelőnek a zongoráját, mondta Kólja. Ennek nem fogják felaprítani a zongoráját, bárki legyen is. Lehet, hogy maga Sosztakovics volt. Erre felé lakhat. Kólja rám nézett, aztán a járdára köpött. Sostakovicsot három hónapja evakuálták. Nem igaz. Ott van minden plakáton a tűzoltó isakjában. Ja, ja, ő a nagy hűs, csak hogy az a helyzet, hogy most éppen Kujbisevben fütyörészi a málertől lopott dallamait. soha sohasem lopott málertől. Azt hittem, te Máler pártján állsz, mondta Kólya, azzal a görbe mosolya a pillantva lerám, ami most már tudtam, azt jelenti, hogy mindjárt valami idegesítővel fog kirukkolni. Nem a zsidót szereted jobban a gójnál? Ők ugyanazon az oldalon vannak. Mahler nagy zeneszerző volt. Sostakovics is nagy zeneszerző. Nagy zeneszerző! Egy szélhámos, egy tóvaj! Te meg hülye vagy. Fogalmat sincs a zenéről. Annyit minden esetre tudok, hogy Sostakovics szeptemberben még arról pofázott a rádióban, hogy mindenkinek hazafiúi kötelessége harcolni a fasizmus ellen. Aztán három hét múlva már Kujbisevben falta a kását. Nem az ő hibája. Nem akarták, hogy meghalljon, ezért vitték el innen. Gondolj bele, micsoda csapás lett volna a közhangulatra, ha... Ó, igen, micsoda tragédia lett volna! Mondta Kolja azon a tanári hangján, amit a marógúnyra tartogatott. Nem engedhetjük, hogy nagyjaink elhulljanak. Ha rám bíznák, én pont fordítva csinálnám. A híres embereket küldeném ki a frontra. kovicsot fejbe lőtték? Gondolj csak bele, hogy fölháborodna a nemzet? Mit a nemzet? Az egész világ? A nácik megölték a híres komponistát. Anna Ahmatova is beszélt a rádióban. Felszólította a Leningrádi nőket, hogy legyenek bátrak, mindenki tanulja meg a puska kezelését. És most hol van? Németekre lődöz? Hát nem éppen. A kirov művekben reszeli a gránáthüvelyeket, lófaszt, taskentben van. Ott dönti magából azokat az önimádó verselményeket, amik híressét tették. Anyám meg a hugom is elment. Attól még nem árulók. Anyád meg a hugod nem buzdított kitartásra a rádióban. Nézd, én nem várom el a zeneszerzőktől meg a költőktől, hogy hősök legyenek. De a képmutatást utálom. Megdörgölte az órát kesztyűs keze fejével, és visszanézett délfelé, ahol a gránát világították be az eget. Hol a francban van már a házatok? Éppen akkor fordultunk be a Vojnov utcába, és már emeltem is a kezem, hogy mutassam a kirovot. A semmire mutattam, és sokáig a kezemet sem bírtam leereszteni. Ahol nemrég a kirovált, ott most egy nagy, meredek törmelékhegy volt, törött vasbetonoszlopokból, téglákból, vakolatból, össze-vissza csavarodott vasrudakból és a holdfényben csillogó üvegszilánkokból. Ha egyedül vagyok, órákig bámulom ezt a romhalmaszt, és még akkor sem értettem volna semmit. A kirov volt az életem. Vera és Oleg és Grísa, Liuba Nikolajevna, a vén kisasszony a harmadikról, aki tenyérjóslással foglalkozott és ruhát javított a házban lakó nőknek, egy nyáról rajta kapott, hogy egy A.G. Wells regényt olvasok a lépcsőn, és másnap megajándékozott egy dobozni Robert Louis Stevensonnal, Kiplinggel és Dickenszel. Anton Danilovics, a házmester, aki az alaksorban lakott és ordibált velünk, ha kövekkel dobálóztunk az udvaron, leköbdöstünk a háztetőről, vagy szemérmetlen hó embereket és hóasszonyokat építettünk sárgarépából való fütyivel, meg radérgumis ceruzákból való melbimbókkal. Zavodilov, az állítólagos gengszter, akinek hiányzott két ujja a balkezéről, és aki folyton füttyögetett a lányok után, még a csunyácskák után is, sőt, azok után a leghangosabban, hogy örömöt szerezzen nekik, Zagyilov, aki hajnalba nyúló bulikat rendezett, és a legújabb jesszlemezeket játszotta le, Varlamov és a hetek, Eddie Rosner, férfiak és nők félig gombolt ingekben, amint nevetve táncoltak ki a lépcsőházba az öregek mélységes felháborodására, valamint a gyerekek örömére, akik úgy döntöttek, ha már mindenképpen fel kell nőniük, olyanok akarnak lenni, mint Vénséges ronda épület volt, mindig fertőtlenítőtől bűzlött, de ez volt az otthonom, és sosem hittem volna, hogy egyszer összedőlhet. Belegázoltam a törmelékhalomba, és dobálni kezdtem a betondarabokat. Kólja megfogta a karomat. Lev! Gyere! Tudok egy másik helyet, ahol alhatunk. Kirántottam a karomat, és tovább lapátoltam a tenyeremmel. Újra elkapta a karomat, és most nem engedett a szorításom. Senki sincs életben ez alatt. Nem tudhatod. Nézd, mondta Halkan, és a kis piros karókra mutatott, amelyek különböző pontokon a törmelékbe voltak szúrva. Már átkutatták. Valószínűleg tegnap este omlott össze. Tegnap este itthon voltam. Tegnap este a keresztekben voltál. Gyere, gyere velem. Az emberek életben maradnak. Olvastam. Néha napokig is életben maradnak. Kólja végig tekintett a roncsokon. A szél miniatűr porviharokat kavart a betongerendákról. Ha valaki még életben akkor se tudott kiásni puszta kézzel. És ha egész éjjel próbálod, nem éred meg a reggelt. Gyere, barátaim laknak a közelben. Fedél alá kell húzódnunk. A fejemet ráztam. Hogyan hagyhatnám itt az otthonomat? Lev! Most nem kell gondolkodnod. Csak köves, Érted? Köves. Lecibált a törmelékhegyről, és én túl gyenge voltam, hogy ellenálljak. Túl fáradt, hogy gyászt, dühöt vagy dacot érezzek. Melegedni akartam. Enni akartam. Elmentünk a kirov maradványától, és én még a lépteimet sem hallottam. Fantommá váltam. Senki sem maradt a városban, aki ismerni a teljes nevemet. Nem sajnáltam magam, csak kábán csodálkoztam, hogy még mindig élek, hogy a leheletem meglátszik a holdfényben, ez a kozák származék még mindig itt masírozik mellettem, és néha-néha rám néz, hogy lássa, mozgok-e még, de közben az eget is fürkészi, bombázók után kutatva.